мою далеку Україну, печальні карі очі покинутої дівчини, і я в'яну от журби з повними сліз гарячими очима. А то лечу я вніз по Волгі ріке Сніжня Новгорода, на стружке наснаряженном, де сорок два молодца удалих сидять, всі веселі, з буйно заломленими шапками, в яркій одежі, в срібній і золотій зброї. Тільки я один сумую, за ким? Стружок летить, І десь на синіх хвилях могутньої ріки Чекають смерть і слава. Десь криваві жадні губи персіянки Притиснуться до моїх. Але ж, чи повернусь я До русих кіз і синіх очей єдиної, Що там десь чекає свого Буй на а пісня летить, і хитається ріка, шумлять стародавні ліси, і кривавий місяць зажурено пливе над нами. Це пісня. А товариши. Ось розбишакуватий Альохін наливає чорнила на зошит кривсунові. де кажи, що це я тобі налив чорнила, ми всі сміємось, а Кривсун, високий і кучерявий тупо дивиться на Альохина і мовчить. Він був не тільки дурний, але й скупий. От батька лісовика він привозив повну скриньку сала. Скринька була чимала і не влазила до загальної шафи з відділами для кожного, і він замикав її на великий замок. По кутках, щоб ніхто не бачив, він наминав своє сало. А ми голодними вовками дивилися на його слизькі губи і ситі очі. Ми порішили без згоди Кривсуна забрати його сало. Але ніяк не могли одімкнути замок. Скринька була на третьому поверсі, і ми у відчинене вікно просто скинули її на землю. Вона розбилася, і ми забрали сало. Кривсун мовчки дивився, як Альохін їв його сало. Альохін навіть говорив йому про це. Да кажи, що я їм твоє сало. Де ти зараз, мій кучерявий дурнику? Чи порозумнішав ти, чи, може, твоє тіло в довгій кавалерійській шинелі навіки занесли сніги нашої великої революції? А ось залізнорукий Гнатко, з чорним аж синім волоссям і кам'яними рисами лиця. Він дуже боляче б'є мене, щоб я не матюкався, і ми з ним ходимо на кухню ночувати до дівчат. Озбілявий і ніжний Вася Демський, у рудому і бідному піджаку, розчісує пальцями своє волосся. Кажуть, його дуже любила дочка-поміщика, а він не любив її і одружився на простій дівчині з економії. Бурдун, Даня, чорнявий, з рисами індіана, тягне мене по кутках і таємно бурмоче, думав літи Володя. А бєднам народі, как нам помочь бедному народу? Його темні гарячі очі наливаються сльозами від великої муки і любові. Його брат, революціонер, сидів у в'язниці, і Даня горів його огнем. У селі Званівці жила моя бабуся, і я в неї проводив канікули. Вона була релігійна фанатичка і мала на мене великий вплив. Ще малим вона водила мене до церкви. Над головами селян тремтіло марево од їх дихання пахло ладаном, холодом і свічками. Я любився дивитися на стрункі ноги янголів, обличчя святих і сині горизонти за ними. Тільки мені неприємно було. Молитися Богові і почувати себе його рабом, він тяжко давив мою душу і ніколи щиро і повно не захоплював мене. Іноді вночі, коли всі спали, на мене налітало бажання впасти на коліна і довго молитися, але порив зникав, і я засинав без молитви. В школі було багато журналів, і мене захоплювали патріотичні вірші в них. Я теж почав писати вірші. Сергій Васильович показав мені, що таке стопий розмір. Перші мої вірші були про Бога й Русь. А Пухтин і Надсон були для мене недосяжним ідеалом. І мої зошити були повні їхніх віршів. Починав я російською мовою. Пам'ятаю перші рядки: Господь, услыш мої моління. Раскаяние мое прими, прости, мои ты, согрешения, На путь святой благослови, милая Родина, многострадальная, милая, светлая русь, Я о спасение твоем, лучезарная, Жгуче и жарко молюсь. Детена, что я миг, и что я знал У той скаженный и страшный час. В кінці навчального року мати написала мені, що батько захворів і їй нема чим жити. Я мусив покинути школу. Батько сухо і гулко кашляв. У нього розширились вени і він уже не міг довго стояти. Він швидко дихав, лежав на рідні і дивувався, чому до нього так липнуть мухи. А вони вже почували мертвяка і чорно обсідали його. Спокійно чекав він смерті. Тільки очі його, великі й світлі, були повні муки й жаху перед невідомим. Він страшенно схуд і вже не міг викашляти мокроти. Вона душила його, і мати виймала з його рота повні жмені вонючої зеленої слизі. А йому ж було тільки 37 років, а він мусив умерти. А він давно вже не говів і казав, що попи дурять народ. Ще він говорив, що якби німці нас побили, було б краще. Вони дали б нам культуру, а ноги йому вже заливала лімфа. І одна була пухла й синя. Перед смертю він попросив перевезти його на долівку. Заходило сонце, і ми його поклали біля порога. Він лежав на спині і страшно хитав гострими колінами. Починалась агонія. Приїхала бабуся, вона плакала дрібними старечими сльозами, підіймала догори руки, і я чув крізь її тонкий плач, скорбне і монотонне. Ох, коля коля, ох, коля коля. Я побіг за лікарем і коли я повертався назад, зустрів матір і по її блідому й залитому сльозами обличчю зрозумів, що батька вже нема. Його любили селяни, і за гробом ішло все село, мокрою от сліз землею, засипали його батька. «А дощі!» – змили на білому хресті сумний напис –